Aconseguir una feina i ja no és garantia de poder sortir de la pobresa a la Unió Europea per les dures condicions laborals i els baixos salaris imposats amb la crisi. Les dades revelen que aconseguir una feina només permet sortir de la pobresa en el 50% dels casos de mitjana a la Unió Europea. Segons revela l'informe anual sobre feina i condicions socials a Europa en el 2013 que ha presentat la Comissió Europea. A Espanya el percentatge és fins i tot més baix, només el 35% de les persones exposades a la pobresa i exclusió social que van trobar un, un lloc de treball, van aconseguir sortir de la pobresa precisa al citat informe. Desafortunadament, no podem dir que tenir una feina equivalgui necessàriament a un nivell de vida decent. Ha reconegut el Comissari Europeu d'Ocupació, l'Eslo Andor, al presentar el demolidor informe sobre els estrais de les crisis entre els treballadors i l'agraujament de la desigualtat social als països més afectats, com Espanya. El 12% dels treballadors amb feina a Espanya es troben, precisament, exposats al risc de pobresa, mentre que la mitjana de la Unió Europea es situa en el 9,2% detalla l'informe d'art executiu comun comunitari. El significant increment de risc de pobresa entre la població treballadora és una de les conseqüències socials més tangibles de la crisi econòmica a Europa, ha assenyalat Andor. Encara que l'atura redueixi gradualment, com es preveu a la Unió Europea, això no serà suficient per revertir l'increment de la pobresa que s'ha produït, especialment si continua, si continua la polarització salarial per l'augment, sobretot, de feines a temps parcial, ha advertit el comissari al 24,8% de la població de la Unió Europea, es troba exposada al risc de la pobresa, allà de la qual es fixen uns ingressos inferiors al 60% de la mitjana nacional. A Espanya, el percentatge arriba fins al 28,2%. L'informe destaca que la situació s'ha greuget a causa de la dràstica retallada en les despeses socials que han aplicat els governs europeus des del 2011.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 que en el Pla Integral de la Tritat Vella ha informat l'Ajuntament en un comunicat. La mesura contempla la concessió de microcrèdits d'un màxim de 6.000 euros a emprenedors que vulguin posar en marxa un nou projecte empresarial amb seu al barri i hauran de tornar els diners prestats en un màxim de 3 anys sense interessos. Ha sorgit un conveni que han firmat el districte que destina 4.000 euros més com a màxim a despeses de desenvolupament del projecte i Barcelona activa la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat i la Fundació Trini Jove. Més coses a comentar-vos, no ens movem del barri de la Trinitat Vella. Parlem del govern del districte que impulsa una mesura de govern per realitzar un cens d'habitatges ocupats a la Trinitat Vella. El govern del districte, i després de presentar una mesura de govern, ha obtingut el recolzament de tots els grups municipals per elaborar un projecte de realització d'un cens d'habitatges ocupats al barri de la Tritat Vella. Amb aquesta mesura, que ja tindrà un informe de resultats a principis d'aquest any, es pretén detectar doncs, situacions de fragilitat social al barri, solucionar situacions d'inseguretat jurídica i també millorar les relacions de convivència.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 ara ens n'anem cap al barri de Congrés Indians i és que la FOCA, una entitat que es diu així a FOCA, ens edita un calendari amb fotografies dels primers veïns del Congrés aquest any continuen les activitats per commemorar el 60è aniversari del Congrés i els indians, com la creació d'un calendari i l'Associació d'Initiatives d'Economia Solidària a FOCA s'ha encarregat de fer la selecció i el disseny de les fotografies que il·lustren. La FOCA té uns 200 socis i es va crear el 1982. Els primers veïns que van anar a viure al Congrés són els protagonistes d'aquest calendari. Aquesta és la segona vegada que l'entitat a FOCA n'elabora un. El primer va ser fa tres anys i sortien espais del barri. Aquesta vegada han optat per als retrats fets entre els anys 60 i 70. Per fer el calendari han recopilat més de 200 fotografies, la majoria cedides per entitats i grups veïnals. Després n'han fet una selecció i els han donat un toc de color. Ara fa un mes que han posat el calendari a la venda i més d'un veí s'ha dut una sorpresa quan ha vist les... Bé, bueno, les imatges... El calendari val 4 euros, es pot comprar a la seu de l'entitat de la Foca i a altres entitats i botigues col·laboradores. Aquesta entitat del Congrés ja pensa en una altra iniciativa per continuar recuperant la memòria històrica d'aquest barri, del barri de Congrés Indians. Parlem ara novament dels nostres barris, no, no, no els deixem, perquè s'entendreu si implica en la cultura festiva. El districte acollirà diverses activitats en el marc de la celebració de la Barcelona Capital Cultural Catalana, de la capitalitat de la Sardana i del Tricentinari. Al darrer plenari de l'any del districte de Sant Andreu es va presentar una mesura de govern en suport a la cultura festiva i tradicional catalana que té com a objectiu fer que el districte a participi amb diverses activitats en la celebració de la Barcelona cultural, capital cultural catalana de la capitalitat de la sardana i de la commemoració dels 300 anys dels fets de 1714. Així, el districte organitzarà o col·laborarà en diversos actes culturals oberts a la ciutadania al llarg del 2014, com ara la celebració del 35è aniversari de la Roda dels Bars a l'Espai Josep Bota, l'edició d'un CD de sardanes de compositors andrawencs i un llibret biogràfic, un aplèix sardanista a les festes de la primavera de la Sagrera, un taller també de difusió de punta de coixí tradicional catalana, un espectacle de la satànica durant l'acta de tancament de la celebració del Tricentenari, concerts de música antiga i de música popular contemporània i també l'elaboració d'un llibre sobre la història de Sant Andreu entre la revolta dels Segadors i la guerra de, de successió. A més, s'ha presentat la mesura de govern que donarà cobertura al segon semestre de celebracions de la commemoració dels 60 anys de la Fundació del Barri del Congrés Indians. Des del mes de maig s'han organitzat diverses activitats i ara se'n preparen de noves, conjuntament amb les entitats veïnals com ara una fira d'entitats i associacions, la Cremada dels Diables, la Dignificació de la Primera Pedra i la Festa Final. Doncs ara si sí, ara entrem ja directament a conèixer quines activitats podeu gaudir aquest cap de setmana. Comencem per avui perquè el Centre Cultural Camp Fabra us acosta a Camp Xatca. Avui a les 7 de la tarda al Centre Cultural del Camp Febrà, al carrer del segre número 24, us oferirà la conferència Coneguem el món, expedició a Kamchatka, a càrrec de l'alpinista viatger Xavi Tarafa. Doncs podeu trobar més informació a http2.es.viquipèdia.org barra viqui barra pen c3 tan guió baix de guió Camp i eh, doncs, acabem amb aquest primer repàs de, de notícies parlant del Sant Andreu Teatre perquè continua oferint-vos eh, aquestes activitats que us hem anat comentant durant aquestes darreres setmanes que s'inclouen dins el FICAT al SAT. Avui el que podreu trobar, doncs una, un espectacle que es diu Coses que dèiem avui de la companyia Gats. Al Sant Andreu Teatre, al SAT al carrer Neopàtria número, 20, número 54, us ofereix la representació de l'obra Coses que dèiem avui de la companyia Gats. Serà precisament avui a les 9 de la nit i tal i com hem dit, l'obra s'inclou dins el Fica del Set. Una cançó dels Beatles dona a aquest espectaclat són tres històries independents, tres relats d'amor i desamor, tres històries d'humor i tragèdia, peces descarregadament dures sotmeses a exposició pública, romans, les fúries i tobogant. Doncs la temàtica de l'obra gira al voltant de les relacions de parella i la dificultat de tirar-les endavant quan el fil conductor es trenca, s'esborra o desapareix. L'espectacle és en castellà, té una durada d'una hora i 45 minuts i el preu de l'espectacle és de 9 euros. Molt bé, doncs ja sabeu què fer aquests dies si esteu per aquí, pels nostres barris, així que el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Que em sé qui ve, que no sé qui ve i qui va. Que no sé qui ve, que em i qui se'n va. Que no sé qui ve, que em sé qui ve i qui se'n va. Hem de parlar, t'he d'explicar una història. A un reflex de totes les meves memòries. Que no veus com vas, que no veus com vas, que no t'has fixat en la pudor que fas. El teu amistar per mi és el que més importa. I arribarà al setembre un altre cop i trobaré a faltar pau interior. Ara aquí tinc el meu voltant I ara on estan els nens jugant Que van creixent Que res no gira, res no és meu Mil rellotges giren Amb el ritme del teu cor I quan crec que tot està M'ha quedat blanc. I ja no sé qui no sé qui no sé qui ve i qui se'n Que no sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n va. No sé qui ve, no sé qui ve i qui se'n va, no sé no sé se va. Hola, què tal? quan de temps ha passat? Adéu-siau, encantat de tornar-te a veure. No ens enganyem, no ens enganyem. El que pretenem és molt diferent. I potser, potser no valdrà la pena. I arribarà al setembre un altre cop. I trobaré a faltar pau interior. I aquí tinc el meu voltant. I ara on estan els nens jugant? que han creixent, que res no gira, res no és meu. Mil rellotges giren amb el clima del teu cor. qui bé, elç aquí bé Herç qui ve i qui som màes i qui podrà aguantar Erç aquí bé, Perç qui bé i qui som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 Juan José Moro, presidente de ASEM de Cataluña. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo hace que está esta asociación? Esta asociación eh, hará 25 años el, el próximo. Eh, ya vamos a, a cumplir la cosas de plata. ¿Y qué hace? ¿Por quién está formada? A ver, ASEM Cataluña son las siglas de la Asociación Catalana de Malacción Neuromuscular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 la acción de grupo, o sea, de la individualizada pasamos a la atención grupal... ...o le ponemos en contacto con psicólogos o con el profesional que nosotros... Mm, ...creemos que, que es más conveniente para esta persona, ¿no? También desde la asociación, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos acción social... ¿eh? ...¿por qué es acción social? Eh, ¿Qué quiere decir? Nosotros nos dedicamos a hacer conocer esta enfermedad, ¿no?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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que la FOCA ha editat un calendari en fotografies dels primers veïns del Congrés. Parlem amb una de les membres d'aquesta entitat de la FOCA, que és l'Associació d'Iniciatives d'Economia Solidària. I, eh, és, la, parlem amb Marta Voltó. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Què tal? Doncs uh, aquest any continuen les activitats per commemorar el 60è aniversari del barri de, de Congrés Indians i l'entitat de Foca ja està molt vinculada, no? Ahà, uh -huh. exacte. Bueno, de fet, va ser pura casualitat, eh, perquè enguany ens havíem plantejat fer novament un calendari de, de, del barri, de fotografies antigues del barri, uh -huh. perquè ja vam fer una primera edició al 2011, Uh -huh. i com que som membres de la, de la Coordinadora d'Entitats del Barri Congrés Indians, Ben uh -huh. dir, ostres, que aquest any presentem novament aquest projecte, i llavors va coincidint que no ho sabíem, que es feia el 60è aniversari de, de la construcció de la primera pedra de del Barri Congrés, uh -huh. amb la qual cosa doncs, bueno, va ser fantàstic, no? Uh -huh. I, bueno, de fet, una mica amb l'experiència que havíem tingut el 2011, uh -huh. d una mica recuperar, totes aquestes imatges de fotografies antigues al nostre barri, etc I no només això, vull dir, una cosa que, que el que ens va impactar més i el, el que ens va plantejar en haurem de fer una altra va ser mm. la relació que s'estableix, no? Quan, quan la persona et compra el... El calendari. el calendari, no? Ostres, sí. aquesta fotografia, <laughs> aquestes imatges, aquests recors que et porten, aquestes olors, bueno, totes les vivències, no? Uh -huh. I això és una cosa que ens va frapar molt, no? I vam dir, ostres, això ho de tornar a fer. Uh -huh. Llavors, aquest any ens vam tornar a decidir a tornar-ho a fer, uh -huh. saps? I la veritat és que, insistim, no?, hem de continuar fent més coses per recuperar uh -huh. tot el tema aquest de la memòria del barri, perquè és, per la veritat és una experiència a nivell personal és molt enriquidora. Uh -huh. I, i bé, bueno, és estar-hi blinkles no? en aquestes societats que estem tots tan així, tan incomunicats, etcètera, no? uh -huh. de formes de relacionar-se molt, molt agradables i plenes d'emocions i de sentiments. Uh -huh. Perquè parlem una mica de, de l'entitat sí. de la FOCA. És l'associació d'iniciatives d'economia solidària i a què, es, a què es dedica? Mira, nosaltres ja fa des de, de l'any 82, del 1982, sí. que treballem amb i pel barri, sí. vam fer la primera Plans de Comparació Juvenil, que va haver-hi a Barcelona, sí. i bueno, som, vam néixer en paral·lel amb la Fundació Trini Jove, per exemple també, i amb l'Associació uh -huh. de Joves en contacte amb Tots del Carmel etc. Uh -huh. bueno, durant tot aquest temps hem fet moltes, bueno, hem uh -huh. en un moment doncs, hi havia una tur molt greu aquí a Barcelona. Uh -huh. bueno, no només a Barcelona, a Catalunya en general, i llavors, bueno, vam començar, hem fet, una mica hem fet, hem fet, de tot, hem fet des de cursos de formació ocupacional, hem sigut punt d'informació sense de col·laborador de l'INE, etc. Hem hem passat diferents processos i fases. També eh, sempre el que m'he intentat és recolzar d'alguna manera doncs que iniciatives de, el que està de tant de moda, els nous sí. emprenedors i l'emprenedoria i tot això, sí. doncs bé, bueno, el, el que intentava és que eh, en aquests moments actualment sí. es, som com una mena de fonda d'entitats i d'associacions i d'empreses. És a dir, a partir de gent que tingui un projecte, ja bé sigui empresarial... Una mica recolzar fer tot aquest procés, avíem com et vols constituïís, una coopertiva, una empresa de quin ser com a autònom, etc, mm. a partir d'un lloguer molt assequible dels locals que tenim a la nostra entitat, uh -huh. doncs intentar que es pugui consolidar aquest projecte, tant sigui bé d'empresa o com a associació, etc i poder després competir en el mercat ordinari. Però clar, uh -huh. els emprenedors en aquests moments ho tenim tots, tot, està tot una uh -huh. mica així complicadet, no? Uh -huh. Llavors, doncs bueno, en aquests moments, a la, a la FOCA, que estem situats al carrer Cardenal de Xina, número 87. en aquests moments, mira, hi ha una noia que fa coses de bijuteria i febreria. Mm. Estem una cooperativa de, de, de consumidors ecològics diu el REC, sí. que som unes 23 famílies que formem part d'aquesta cooperativa. Hi ha un noi que també està fent coses de retolació, pancartes i això, mm. que està funcionant bastant bé. Fins ara hi, havia, hi ha un noi també que està intentant crear un projecte de fer massatges i coses de formació i així, mm -hmm. Eh, també tenim un projecte molt interessant que és a nivell d'així de... de, de amb, amb quatre entitats més del barri, mm. amb la botiga, la rostisseria de ha de passar al Congrés, que es diumenge bé la fotocomasteria copia molt i el bar La Cotxera. Mm. Tenim un projecte que és de, el Book Congressing, mm. que és un projecte d'intercanvi de llibres. Tu disposes de llibres en les entitats sí. i llavors la gent pot anar allà doncs a agafar llibres i deixar-los com, com a préstec, saps? Uh -huh. llavors, i bueno, que estem molt contents d'aquesta activitat, que té molt d'èxit, i ha molt de moviment de, de persones que venen a intercanviar llibres uh -huh. i també hi ha un altre bueno, hi ha un club de lectura que es reuneix un cop al mes en l'asseu la de l'entitat uh -huh. a Immobilava de, de l'associació de la plataforma de vins afectats del barri del Congrés, o de les antigues pistes velles que també es reuneixen allà, bueno, quan tenen projectes o coses pertinen davant, doncs es reuneixen allà, la nostra entitat. Mm. Això vol dir que teniu molts socis i moltes entitats i botigues que col·laboraran amb vosaltres. Bueno, nosaltres ens creiem molt de del tema del treball en xarxa, per tant ah. intentem formem part de la coordinadora d'entitats, mm. part o sigui, col·laborem amb la Festa Major del Congrés, sempre plantegem activitats, fem intercambi de llibres... I un projecte molt xulo que també és una mica amb la línia mm. de recolzar tot el que serien les iniciatives d'ocupació. Aquí al barri encara queden un parell d'altres artesans i que d'alguna manera volem donar empenta promocionar els i donar a conèixer, no? Llavors mm -hmm. fem una visita guiada al bar de la Festa Major... Mm -hmm. I bueno, doncs anem fent cosetes. Aviam, eh, realment ens, ens caldríem voluntaris a l'entitat. Sí que tenim una xarxa de gent que la que tenem algun projecte endavant, doncs es col·laboren a, a allò mà no? si no? Però vull dir que en principi ens caldria més força de gent per poder tenir endavant més coses. Mm -hmm. Però bueno, anem fent. I el que heu fet ara, aquest calendari per sí. fer la selecció, disseny de fotografies... Mira, una mica nosaltres, tot, no? en, en, com que coincidit que hem estat, que per cert no sé per què no ens vau ni visitar, vam, vam fer l'exposició de, de fotografies del 60 aniversari del barri, mm. la segona quinzena del mes de novembre, que va estar fins al dia... El dia de va ser preciosa, molt, molt participativa, van venir moltíssima gent, moltes visites a, de, de gent del barri, de fora del barri, antics veïns aquí del barri tot, i llavors, bé, bueno, clar, això ens va facilitar tenir molt, a, a poder accedir a moltes fotografies. Mm. Llavors, eh, una de les fonts, a banda dels, les, de les entitats que ens van facilitar eh, fotografies, Veïns que amb els cartells que vam penjat pel barri, etcètera, doncs, de, també venien a, a facilitar-nos les fotografies per poder incorporar en aquesta exposició. Mm. Un altre de la, la, la font així de, de recursos importants de fotografies va ser un grup de Facebook, que es diu mm. el del Barri del Congrés, no sé si el coneixes, mm. el Joves Juro del Barri del Congrés Eucarístic de Barcelona, que allà també hi ha moltíssimes fotos que estan penjades doncs ens vam posar en, cola, en coordinació amb ells la persona que coordina l'Antonio, que coordina el grup de fesos va formar part també del grup d'aquest de la recerca de fotos, etcètera, pel deseny de, de l'exposició, uh -huh. i també la plataforma de béns afectats, que ells havien fet en altres anteriors edicions, havien fet concursos de fotografia d'aquell barri, per tant, també disposaven de material valuós important. Uh -huh. Llavors, bueno, doncs ha estat una mica a decidir quina mena de fotografies volíem triar. Llavors, clar, també hi havia una noia, la Valentina, que és una voluntària que ens va ajudar a fer tot el disseny, que ella és dissenyadora, uh -huh. i bueno, entre tots vam fer les fotografies. El que passa que aquest any el que deia més les persones, vull dir, uh -huh. arrel d'una mica la, la relació que vam mantenir amb la compra-venda de, de calendari vam dir la, la importància que aquest any li donarem a les persones, no? Uh -huh. I llavors hem dit imatges pures. Uh -huh. Per tant, són fotografies on hi ha cap dada a, uh -huh. a sota de la fotografia. Uh -huh. Però bé, bueno, he tingut molt d'èxit. Hem fet una tirada de 300 de tres set semblars, dins uns 250 o algo així. Al que sí que sabem és que més d'un veí de, de congrés Congress sí. Indians han duta alguna sorpresa no quan ha vist aquestes imatges. Exacte. <ríe> sí, perquè estan mises allà reflectir, ostra. Sí, soc jo, sóc jo. Sí, sí. De fet hi havia l'autorització, eh, perquè dir, quan fas eh, quan, si exposes la, hi havia el consentiment de poder tirar endavant això, eh, mm. d'autoritzar aquestes fotografies. Mm. I ara la foca té un prop d'uns 200 socis, no? Sí, més o menys, sí. Uh -huh. Que això no vol dir que siguin a, a, en actiu, eh? Uh -huh. eh? Ni molt menys, eh? Però vull dir, després de tant de temps, doncs, bueno, és la gent que més o menys ha anat mantenint, intentem, doncs, tindre més o menys actualitzat sempre el mailing d'anar veient informació, les coses que anem desenvolupant, etc i llavors, uh -huh. bueno, doncs, és interessant. El que sí que és interessant és aquesta relació entre els veïns i l'entitat, no? Perquè... Uh -huh. Això és un... vol dir que s'ha treballat intensament per portar a terme totes doncs, aquestes tasques que esteu realitzant, no? S'intenta, s'intenta fer això. No sempre uh -huh. s'aconsegueix, però bueno. Per això aquesta mena de projectes en què hi ha moltes relacions personals uh -huh. són les que realment tenen fruit, no? Que llavors la gent s'implica i s'involucra i es creu els projectes, etc. No? Uh -huh. I aquestes fotografies que datan dels anys 60, no? Sí, sí. Sí. Uh -huh. I... Si bé, bueno, la... hi, hi ha una mica de tot, eh? No, sí. no, tu l'has vist al calendari? Mm, bé, per sobre, una mica, sí. Vale, llavors, per exemple, no sé, des d'ahir hi la senyora Montsevat, que és de mm. la botiga dels Patges Olles d'aquí, de, de Felip II, uh -huh. que és una foto preciosa, no? I a més, bueno, us convido que pugueu veure el calendari aquest, no sé, uh -huh. sí. aquest dissabte o diumenge al matí estarem per aquí amb una paradeta, amb uh -huh. eh, membres voluntaris fent la venda d'aquest del calendari, si no els dimarts i els dimecres se us pot passar per allà l'entitat. Pel car es... carrer Cardenal de Destini. 67, sí, cantonada yes. amb el carrer de l'Espiga. Uh -huh. I llavors, bueno, no sé, gent, crec, fotos molt significatives. Hi ha un, un carretó de fusta amb cavalls, que era l'antiga... Uh, camions de, de recollir a les uh -huh. que és de l'any 56, és una fotografia de l'any 56 que és, que és preciós també, no? Vull dir, són uh -huh. coses així sim uh -huh. significatives, no? Uh -huh. Des de, jo què sé, noies que, que ballaven a les bars, d'aquí del barri de, de l'agrupació del Congrés, uh -huh coses aquestes així, entranyables, no? Ostres, aquesta persona, i que a més a més després moltes vegades que us que saps qui són aquestes persones, que les coneixes. Uh -huh. Per tant, així tot, tot com vol entranyable. I aquest cap de setmana tindreu una paradeta? Sí, estarem segurament davant de la farmàcia amb una taula petita així a fer la venda dels comentaris. Uh -huh. Això a quin carrer és? Uh, això és Felip II, cantonada al plaça. Ah, molt bé. I ara, quina, quina és la vostra idea per continuar amb aquesta feina? No? La nostra idea, doncs, bueno, de moment ara ja posem piles a presentar projectes de treball per aquest 2014, se la les subvencions de l'Ajuntament uh -huh. i, bueno, en principi, les activitats que acostumem a fer per al mar de la Festa Major, uh -huh. bueno, hi ha alguna idea de... Hi ha hagut un parell de persones que estan interessades a si fem... Bé, bueno, són idees que estan així que no s'ha concretat encara, no? Mm. Estan parlant de fer una xarxa d'intercanvi de coneixements, un banc, de, un banc del test, vull dir, mm -hmm. aniran una mica així amb, amb aquesta línia. Sobretot coses que tinguin relacions amb les persones, a banda de continuar eh, doncs, oferint els nostres equipaments per qualsevol tipus d'iniciativa. Mm -hmm. Molt bé. Eh? Bé, una doncs... mica la línia és aquesta. Molt bé. Doncs Marta Voltó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, esperem que aquesta associació d'iniciatives d'economia solidària, a la mm. FOCA, vagin endavant i que totes aquestes tasques que teniu al cap de poder realitzar, doncs, que les pugueu portar a terme. Sí. I ara, si em permets un sí. mig minut, no? així, confidencialment, estic molt contenta perquè... Bueno, estem molt, plorar, estem molt contents perquè, darrerament, amb el fet d'haver fet aquest calendari, uh -huh. sembla sé que el districte de Sant Andreu ha tingut així com un interès de oh, què passa en el Congrés, no? <ride> la cosa, ens prena sí. satisfacció, perquè al Congrés sempre som una mica com el bunyolet aquest, uh -huh. que quedem aquí entremig de la Meridiana, bé rellevat, sí. que no som ni, ni, ni una cosa ni l'altra, no? Quedeu a una punta tocant... De horta, horta, no? Llavors estem molt contents de que, que, bueno, que se'ns tinguin en compte i que se'ns faci participar i que puguem utilitzar aquests espais de comunicació uh -huh. Molt, molt bé Doncs Marta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui D'acord, vinga Jordi, fins la bé. propera Adéu-siau, adéu ja, molt bé, doncs ja ho sabeu, aquesta entitat, la FOCA, que és l'Associació d'Iniciatives d'Economia Solidària, doncs acaba d'editar un calendari amb fotografies dels primers veïns del barri del Congrés. I això doncs ha sorpresa més d'un. El que fem ara mateix, una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que siga sí continua és aquesta onzena edició de Ficat alçat que ja venim presentant fa unes setmanes i que evidentment el que aconsegueix és que entitats d'aquí dels nostres barris que es de... Que... Doncs que realitzen arts escèniques, doncs que sortin al Sant Andreu Teatre a donar-se a conèixer, no?, una mica. Per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Eduard de Vicente, que parla precisament al Sant Andreu Teatre. Mol bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, avui continua aquest ficat alçat a la seva onzena edició. Sí, avui continua amb, amb un espectacle de la companyia Gats, que mm. es diu Coses que dèiem avui. Mm -hmm. L'autor és Nil Labute, que és un autor de teatre conegut, i l'espectacle... Um, doncs eh, el que explica són tres històries d'amor i de tragèdia, bueno, d'amor i de desamor, diguéssim, mm. um, doncs mm. això, eh, diferents, no? són tres històries separades. De... Mm. Llavors ells en diuen que és una comèdia dramàtica, perquè té punts d'humor, però també té punts de, de drama. Mm. Perquè coses que dèiem avui és una traducció literal d'una cançó dels Beatles, no? Bueno, sí, el títol de, sí. de l'espectacle... Mm. Eh, doncs és això és una cançó dels Beatles però després l'espectacle està dividit en tres peces no? en romans, les fúries i Tobogan. Mm -hmm. que són tres peces de... separades i que és una mica tragèdia sí, mm. és el que et deia que és, com... que és, una, bueno, és una tragicomèdia mm -hmm. molt bé doncs el que sí que ens agradaria saber una mica sobre aquesta companyia Gats que, tam... que tampoc és la primera vegada que es presenten no, no la companyia Gats és una companyia de, de fa molt de temps, sempre o quasi sempre ha estat present en el, en el Ficat alçat i en aquest cas, doncs, mira, precisament aquest, aquest és l'únic espectacle que, no, que no, és, no és estrena del Ficat alçat, tots els espectacles són i aquest hi haurà gent que ja era del barri que ja l'haurà vist uh -huh. i, que, i que doncs el pot recomanar, no?, també. Uh -huh. Doncs això és el que es realitzarà avui, aquesta nit, a les 9. Sí. I hem de dir que, malauradament, aquest diumenge acaba una altra obra important que s'ha realitzat aquests dies, que és la Princesa i el Pèsol de la Roda Produccions. Correcte, ara ja només, només queden tres funcions, la del dissabte per la tarda i diumenge al matí a la tarda, uh -huh. um, de, la roda, de la Princesa i el Pèsol, que és un musical, um, bé, bueno, és el que us explicava l'altre dia, és la història uh -huh. d'Andersen, el conte de sempre, en format musical, amb veus d'actors que, doncs, que han participat a musicals importants que s'han fet a Barcelona, no?, des de Gris fins a, doncs, fins a la Vella de la Bèstia, Germà de Sang, són veus molt potents, L'espectacle uh -huh. té un aire a Disney, que uh -huh. fa que agradi molt a, a, doncs, a tots els nens, i, i l'única variació que té sobre el conte d'Andersen és que la princesa, en aquest cas, no està, el seu futur no està sotmès a, a la decisió d'un pèsol, sinó que ella és lliure no? i ella escull eh, doncs, que vol, vol fer i, quin, i, i persegueix els seus somnis. No? Vull dir que uh -huh. és una dona contemporània. Uh -huh. Diumenge hi ha doble horari, no? Sí, a les 12 del matí i a les 5 mitja de la tarda. D'acord, i sí. és recomanable per a tota la família? Nosaltres el recomanem a partir de 4 anys, um, uh -huh. sí que és veritat que han vingut nens més petits i també els ha agradat. Uh -huh. I llavors, bueno, si vols t'explico el que fem la setmana vinent, que ah, per doncs, aprofitar i així... Doncs sí, vinga. <coughs> Bé, banda de la funció del Fica del Set del Divendres, que, que serà, da serà dansa i música, amb l'escola uh -huh. de dansa Hermínia Espejo, uh -huh. uh, doncs, al cap, cap de setmana, Mm -hmm. Ai, no, perdona, m'he equivocat. No, la setmana vinent no hi ha ficat el SAT perquè el que, <coughs> el que tenim és dansa contemporània. El SAT es, es transforma en l'espai dansat. Mm -hmm. i llavors el divendres i el dissabte ten, tenim aquí la companyia La Intrusa Dansa, que és de, de Virginia García i Damián Muñoz, mm -hmm. amb un espectacle que es diu Best of You, que és dansa i música, <coughs> una música en directe. Hi ha una pianista, que és la Clara Pella, que és una, una música coneguda, mm -hmm. que estarà tocant al piano i també i també actuarà i ballarà no? amb, amb la Virginia i amb el Damián i després el diumenge, sempre que, que, que fem una setmana amb dansa, el diumenge fem un espectacle de dansa familiar. Llavors, uh -huh. què seria? Aquest diumenge no, eh? El següent, uh -huh. el dia 2 de febrer, uh -huh. uh, a terra, aquí al SAT, la companyia NS Dansa, de la Núria Serra, amb un espectacle que es diu Els colors del tic-tac, uh -huh. i que aquest és un espectacle, de dansa per tots els públics, i és, uh, doncs, això, és un espectacle que les crítiques que he obtingut també són molt bones, uh -huh. perquè, bueno, sempre ho diem nosaltres, no? que la dansa és un gènere molt interessant pels nens petits perquè els estimula, perquè no, no necessita la, les paraules i llavors tant els més petits com els més grans doncs, ja estan com preparats no?, per veure un, un espectacle si així a els nens Clar. estan més preparats sí. que, que nosaltres. Sí. I els colors del tic-tac doncs, és la història d'uns nens que de, bon, volen salvar una festa en, arrencar una tormenta i s'han d'espavilar i, i, i entretenir-se amb, amb els elements que hi ha per casa. Sí. Molt bé. I, bueno, així fem un repàs del que hi ha aquest cada setmana i el vinent i els clients sí. estan estan ben informats, informats. Sí, sí. d'acord, doncs esperem que tinguin el seu èxit aquest cap de setmana i el proper cap de setmana també i això, doncs ens retrobem en una altra ocasió moltíssimes gràcies Molt bé, moltes gràcies, que vagi sí. bé bon adeu, bon dia doncs acabem de parlar amb l'Eduard Vicente que ens recomanava per el dia d'avui aquesta obra que es diu Coses que dèiem avui de la companyia Gats i al final, aquest diumenge, de La princesa i el pèsol de la roda Produccions. Dues, dues produccions, dues, dues obres, que es realitzen aquest cap de setmana al Sant Andreu Teatre. El que fem ara mateix és anar ja directament a la nostra habitual agenda. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs tal com us dèiem anem ara ja directament a conèixer quines són les activitats, quins són els actes als quals podeu assistir aquest cap de setmana i que englobem dintre del que és la nostra habitual agenda. Comencem pel Centre Cultural Can Fabra que us ofereix una exposició de pintura de Sònia Murcia Muñoz. Doncs, efectivament, el Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Cigre número 24, us ofereix fins al 31 de gener una exposició de pintura de Sònia Múrcia Muñoz. Doncs es tracta d'una mostra de siluetes i figures que reten un homenatge a l'artista Arthur Mylar, amb viva combinació i barreja de colors vius amb textures personalitzades i de diversos materials. Podeu anar a veure aquesta exposició de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Més coses. La Fabra i Coats acull una exposició sobre el món agrari a les terres de parla catalana. L'espai Josep Buta Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, 20 us ofereix fins al 31 de gener l'exposició itinerant al món agrari a les terres de parla catalana. Es tracta d'un recorregut fotogràfic per la nostra terra, per la nostra gent, per la nostra història... L'horari de l'exposició és de dilluns a divendres, de cinc de tarda a 8 del vespre, dissabtes d'onze del matí a dues del migdia i de cinc de tarda a 8 del vespre i també diumenges d'onze del matí a dues del migdia. I no ens movem del centre de Sant Andreu perquè el Centre Cultural Can Fabra ofereix l'exposició de pintura, figures i natures d'Àngel Martinet. El Centre Cultural Can Campfebrà, al carrer del segle número 24, us ofereix fins al 30 de gener a la sala d'exposicions la mostra de pintura, figures i natures. Doncs hi trobareu les dues temàtiques més rellevants del pintor. La figura humana i la natura morta es donen de la mà per reflectir i per contrastar dos plantejaments anàlegs d'una mateixa pràctica artística. L'horari de l'exposició és dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre i també diumenges, 12 del matí a 2 del migdia. I de fet això us ho comentàvem ahir, però nosaltres insistim, així que eh, aquella gent que vulgui apropar-se a eh, Gaudí de, de, del, del, dels barris de Sant Andreu, doncs el que poden fer és seguir l'itinerari que el Museu del Disseny de Barcelona us ofereix guiat per Sant Andreu. El Museu del Disseny de Barcelona planteja dos itineraris guiats en Andreu de l'agricultura i la indústria a l'alta velocitat i passat i present urbà del Disseny 1 Barcelona. Doncs els dos barris tenen un passat industrial molt important i viuen al començament del segle XXI en plena transformació. Els dos itineraris proposen explicar la història, l'evolució i la transformació d'aquests dos barris des del segle XIX fins a l'actualitat mentre es descobreixen alguns dels edificis més singulars de cada època.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 Doncs el primer itinerari de l'any es realitzarà precisament aquest diumenge. La durada de la visita són unes 3 hores. El preu per persona és de 8 euros amb 50. Informació i reserves, doncs el que podeu fer és trucar al 9 3 em 6801 i dir-vos doncs, que podeu fer aquesta reserva de dimarts a divendres de 10 del matí a 1 del migdia i els dijous de 3 de la tarda a dos quarts de 6 de la tarda, també. Doncs hi ha un punt de trobada per aquella gent que sigui interessada en realitzar aquest itinerari que és el xamfrà del passeig de Torres i Bages amb passeig de Santa Coloma, és a dir, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. I ara, si parlàvem del Sant Andreu Teatre, doncs un altre escenari important a destacar dels nostres barris és la nau Ivanov, que us ofereix Corps Non Lieu.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 La durada d'aquest espectacle, Corbs non lieu, que es representa a la nau Ivanov, és de 40 minuts. L'entrada són 12 euros per als amics de la nau Ivanov, tindran un 50% de descompte, i hem de dir-vos que la venda d'entrades és oberta fins a una hora abans a taquilla. Avui demà, a les 9 de la nit, podeu gaudir d'aquesta obra, Corbs non lieu, a la nau Ivanov. I ara ens n'anem cap a conèixer... Mm, doncs, un, aquest és el que es realitzarà de cara a la setmana que ve, perquè hem de dir-vos que ja preparat un Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu. Aquest proper dimarts, 28 de gener, a les 7 de la tarda, el Casal de Barri de Camp Portavella, al carrer Virgili número 24, realitzarà un Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu. Doncs dir-vos que l'ordre del dia serà la remodelació del carrer Lluva la, i la reforma i ampliació de Camp Portavella. Tornem cap a la nau Ivanov i dir-vos que us, uh, la nau Ivanov us acosta a Mali, Sentimiento Africano, a càrrec de Miguel Parreño. L'espai 30 de la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 2 de febrer una exposició fo que forma part d'un treball extens engegat amb les mostres Mali, Sentimiento Africano, Índia a mares comprender i Portraits of the World. Molt bé, doncs l'objectiu va ser mostrar la riquesa cultural de les diferents ètnies que l'autor ha pogut conèixer des de Romania, passant per Mali, Índia, Nepal, Tibet, Tanzània, Marroc, Turquia, a través del rostre de l'ésser humà. L'horari és de tardes, de 5 de la tarda a 9 de la nit, de dilluns a dissabte. I ara tornem a la Nau Ivanov una altra vegada, perquè l'Espai 30 us ofereix l'exposició passejada fotogràfica per la Sagrera. L'Espai 30 de la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix eh, aquests dies, i fins al 12 de febrer, una mostra col·lectiva de 20 fotògrafs, que tot coinc coincideix dint amb el World White Photo Walk, van participar a la passejada pel barri de la Sagrera i al seu concurs. Es tracta de Fotografies de la Sagrera, és una activitat organitzada per Fotosagrera. I encara ens queda doncs, alguna cosa més per comentar-vos. El que podem dir-vos és que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra, situada del carrer Segre número 24, ofereix fins a 23 de febrer l'exposició Vinyetes Palestines. El gener del 2012, Acció contra la fam va desenvolupar amb Alvaro Iglesias i Pere Meján, il·lustradors i dibuixants de còmic Vinyetes Palestines, un taller d'expressió mitjançant el còmic amb adolescents palestins del sud de Cisjordania. En els dibuixos es reflecteix com viu el seu dia a dia la quotidianitat i volen que la seva situació sigui coneguda més enllà de les seves fronteres. És un projecte d'Acció contra la fam. Del taller també va sorgir el documental Vinyetes Palestines de la realitzadora Raquel Barrera i bueno, és una exposició que trobareu a la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra, a l'àrea de còmics, a la primera planta. I dir-vos també, i això ja ho anirem ampliant en les properes setmanes, que el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix aquests dies l'exposició al 1714 des del present. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies al Francisco Miguel, i a la Cristina Paniello i, i ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda i un bon cap de setmana. Adéu-seu. Cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.